Bueno, vámonos ir aquí e aquí pretinho e aquí cerquilla vamos a falar con o compañeiro compañero Xulio que está nunha roda, roda de prensa moi boas tarde Xulio Non pode ser agora, non pode ser agora. Non, eh, no, te, te, te, temos, te, temos unha presentación dun escritor. Despois, despois fáronse, vale? De acordo. Pois, entonces dentro dun ganaquiño volvemos con el eh, volvemos a falar a aquí a Sanboy con co noso compañeiro Xulio. Una fábula Eles queren chucharnos a sangue coma Drácula Poden afojar, eh? poden afojar eh? Cantaremos toda noite, bailaremos nas súas lápidas Arden máquinas, volta o ludismo Eu non quero traballar pensando no abismo Cambios de ritmo, sete por oito Por fora estou sorrindo, por dentro xa estou del oito Sinto moito, rompo mi celio Que me vinculaba pola terra caída Esta dura vida tenme destrozado Como poeta queimando seus textos Se no sumas dame igual o resto Agora mesmo teño dentro un sexto sentido Perdo menos son dos seus latidos Olvido que no fondo estiven afundido Bueno, pois pues aquí estamos en Radio Cornellá aquí no 104.6 da ECN e isto é es sempre en Galicia donde? En Radio Cornella e vamos a ver si podemos tamén falar con o seu aí a Samboy Boa tarde, Xulio Boa tarde, boa tarde Armando vouche a dar unha noticia importante que, import que que ten moito que ver co, co... 22 Festival do Botillo do Bierzo. Uh -huh. Vamos a dar noticia da persona homenageada este ano. É unha persona de moitísimo nivel, unha persoa que ten moitísimo que ver coa medicina. Trátase uh -huh. de dona Marisa López Teijón, uh -huh. que é doctora en medicina, ginecóloga, investigadora, divulgadora española. Eh, coñecida pola súa trayectoria no ámbito da reproducción asistida. É eh, a que vamos a ver agora, nun momentiño na visión que ten aquí preparada o noso amigo Abelino. A súa de participación en proxectos relacionados coa innovación e vivenda colaborativa é importante. A súa trayectoria profesional durante anos, López Teijón foi directora do Instituto Marqués Eh, un centro especializado en tratamento de fertilidade. Participou en estudios sobre a aplicación de vibracións musicais en embrións, eh, algo que ten que ver coa música, sí. non? <ríe> como o noso, o noso homenaxeado da escritura. A divulgación e proxectos de López Teijón é muitísima e abondosa. Divulgou, divulgou investigación sobre a estimulación sensorial temprana de embrión, do feto mediante vibracións, como acabo de decir, musicais, en estudios realizados no Instituto Marcos drou un equipo que demostrou a percepción do sonido por parte do feto, eh, os resultados desta investigación foron presentados no Instituto Tecnológico de Massachusetts, obtivo o Premio Nobel IG de Medicina no ano 2017. A autora explicou estas líneas de traballo nunha conferencia de varias conferencias de científicos mm -hmm. de comunicación. Ademais, no 2011 o blog de fertilidade centrado na divulgación de, de contido sobre a, a saúde reproductiva o, é autora de, do libro Quiero quedarme embarazada ya guía imprescindible de fertilidade da editorial Amat no ano 2016 López Teijón protagonizou un acto de donación pública ao ceder ao ayuntamiento o concello de Cañellas, nada menos que o castelo de Cañellas Ostras, eh, a entrega mediante unha escritura notarial nun acto institucional aberto ao público. Esta é a persona que vai honorar o 22 Festival do Botillo do 2026. Adiante, Armando. Agente... Bueno, pois seguimos aquí en Radio Cornellà 904.6 no de FM e vamos escoitar un pouquiño de música. Que che parece, Marc? <risa> y no es sí. lo podría había, solo unos años No ti avergüences, nina, no Ne que vergüenza entenderá nel mala bestia de ese bar que te pateó y que te estupió caricia la alpioja al perro que tenés y le contás Que entre la mugre te encontraste un hombro amigo en que morrí Abrí la cuenca de los ojos bien abiertas y arrojadas non in piedi e a tua sola nanna intorsto